وحده لا شريك له وشهده ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فلنديمت ان ابسلوه تكون وتم الله سبحانه وتعالى Zotit të botrave kriusit të gjësis Përshëndetit Allahu Gjelle Gjelaluhu, qofshimi më të mirë dhe Zotriju në pengamërve Muhammedin të birë në Abdullahi sallallahu aleyhi wa sallam Mi shok të ti besnik mbi famina ti të, të ndarshme dhe mi gjitha dhe të se të, të njëkër rrugën e ti më të mirë dherën e ditën e gjekimin. Vashdojmë me lejën Allahu Gjelle wa Ala në mësimin e besimit të ehlisonetit, në mësimin e besimit të pengamër e besimeve me të cilat Allahu Gjello Ara i ka ngarku e rëborit e ti. Qeshtja e besimit të njeriju të është prej qeshtjeve ma më dhe shtore. Andaj që ka thoni bën kajim e lëgjauzije, edhe shejtani mundohet njeriju të mi amor ma të madhën, edhe është besimi. Njeriju pa besim në këtë dunja nuk vlenë kur gja. Njeriju pa besim në këtë dunja nuk vlenë kur gja. Nëse njeriju nuk e dim se në këtë eksistencë ka kryu Dhe a i kryu esë, në ka kryu neve, atëherë a i nuk vlenë kur gjo, nga se nuk di qka lip këto, ku ka me shku, ku ka me përfundu e. A në qështja e besimit është prej shtyllave, ma madhështore të njëriut. Njëriut duhet me qenë 24 orë i kujdeshë mësë t'i gërvishët ki besim. Qka do me thonë mësë më gërvishë besimi? Zemra e ti me qenë e lidhër me Allahun subhanehu e teala, qështë duhet? Jo që është ajdo, njëri ju, që është Allahu donë me qena jo e lidhur. Andaj, kërë nuk mundë të më mësu përvecë, duke e mësu besimin e lisonetit dhe gjematit. Njëri ju, nëse e mësën besimin, e kuptonë gjdo levizi në këtë univers. Sepësa Allahu në ka mësue, a i cili në ka kryu e, e ka kryu e këtë botë, i ka kryu botën e përtejme, në ka kryu të gjdo sendë dhe ka me kryu Allahu të varë e kjovëtara qëfar të dëshiroje. Jekh lukuma, jeshe, ua jekhtar, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala për vedvetën e tina, a i kryon të shkat doje, edhe zgjedhë. Shumë është të rënsishëm besimi në jetën e njeriut. A naj kur ka fol edhe, Allahu te bareke wa ta'ala për gajbin, për dhekin. Djetartë e muslimaneve thojnë, njeriut i cili mas shumë të eshtë i mjerum në këtë dunja, është a njeriut cili nuk beson qka ka për te i vdekis, si Vdekja është proces të cilin e din se krejt është i pashmangëshëm. Ska njeri në botë, sot që ka jeton, besimtar dhe pa besimtar, vetëm se e di se ka me vdekë. Kjo dije, veç që kjo se ka me vdekë, kjo nuk ja shëron problemin. Nëse nuk ka dije edhe për pas vdekës që ka vjen, atëherë vetëm kjo dije është edhe pengesë për ta. Qarë pengese, aj kur e di që i ka me vdekë pa tjetër dhe e di që ka me vdek, pa i tregu kur, kjo i, i, i kryon stres njëriut. Kjo i, i, i kryon stres, sepse e di që ka me përfundue, po se di që ka me ndodh me ta pas përfundimit, kjo është stres. E Allahut e Vare, Kjo, Teala, në ka tregu që edhe kemi me vdek, po në ka tregu edhe që ka pas vdekis. E kjo njëriune që të sonë, dhe e raton, dhe jap lumëturien, sepse na e dim që ka vjen për as vdekis, sigur që e dim se që ka pas së sajderë, Pas xhamisës edhe e, e dinë na para se me një xhamisha komrena. A ka dikush frikë me xhamin? Jo, se e din çka komrena. A ka frikë me dal? S'ka frik, se e din çka mos. Kështu është bota e jeta kësaj bote me botën tjetër. Sa më shumë të furnizosh me dije, çka ka pas vdekjes, sa më shumë të furnizosh me dije për rrugën pas vdekjes, atësh më i lumtur jeton në këtë dunja dhe atësh më i çetë jeton në këtë dunja sepse e din se është një rrugë e cila është normale dhe e thjeshtë për, për të kalu mirë, po kjo nuk bëhet përvecë e me besimin Allahun të bareke, o të ala. Neve, kemi mbet të besimi për Allahun të bareke, o të ala, sa e shumë bëj arsh, të bareke, o të ala. Sot, të di përmend me dhe disa fjallë të djetarë dhe me këta e përshmundojna, dhe e pomë se Allahun të bareke, o të ala, në anën e ti, në gjunë të nga me, sallallahu aleyhi sallem, në kam su se Allahun gjell Në fronin e ti, subhanehu e tala, ta që i takon madrisë e ti, kështu duhet me besu besimtari, për me qenë besimtar, në Allahu te bareke, u e tala, ta kështu ka qenë me dhebi i katër imamave. Në mund, Besimi katër imamave, duke fillu nga Ebu Hanifa, pastaj nga Imam Maliku, më radh, pastaj nga Imam Shafiui, pastaj edhe i fundit Imam Ahmedit, të gjithë kanë besuar se Allahu xhallahu xalallahu çndron biarsh, dhe nuk i lejohet besimtarit më besundrishe, por ndrishe e gërvish dhe e çrronjës gati të gjithë besimin. Etina do ta përfundojnë me fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rreth kësaj çështje ku ka fol në akide el-wasitiyyah për këtë meselë, ku ka thon: Faslun وقد دخل فيما ذكرنا من الايمان بالله الايمان بما اخبر به في كتابه وتواتر الرسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه سلف الامه من من انه سبحانه فوق السماواته على عرشه فاصل قبطين نا ايمانin ndaj Allahut na besimi ndaj Allahut futet edhe besimi per ata çka lajmërua Allahu per vetveten e tina andaj njerzit kur thoin ne kena besu Allah çeshi beson Allah çish do shty ashidan ai kam probleme. Kjo defekti vet dallimi mes besimeve. Pse ka dallime mes besimeve? Se të gjithë thonë besojnë në Zotin. Po. Po çish e beson Zotin? Çishdo Zoti më besuat ti ata apo ti çish ti po do me besu Zotin? Kto janë dallime? Kto janë dallime shumë të mëdha. Në du të me besu Allahun që është do në Allahun me besu ata, jo që është na dojna me besu Allahun, subhanehu e teala. Tho që e khur islam ibn Utejmje, në imanin ndaj Allahut, besimin ndaj Allahut, futet edhe besimi për ata që ka aj kalamru për vëtë vetën. Dhe ka të regu për nga meri, a.s. për ata, dhe janë fajtu krit umetis aj është të të tësumë ata. Edhe para për e këtëre, se Allahu është mbi qijet e ti, në alpë, mbi arsh Wa taala, dhe ai është subhanehu meqem ajnema kanu. Dhe me gjithsa qendron mbi arsh, ai është me rroptetin. Ai është me rroptetin. Dhe ka sillni shembuj, një shembull për këtë meselë, që mendoj, kjo mendimi jam, se nuk ka shembull më ilustrativ për me kuptuar se Allah është mbi arsh dhe qendron me nejve. Mbi arsh qendron dhe është me nejve. Nuk ka shembull, nuk ka shembull më i qartë dhe më i dukshëm që ta ilustron ti në kok se Allahu është edhe në arsh edhe me ty. Ku ka përmendë hoxha se Allahu te bareku te ala e ka e ka një krijesë e cila është me ne, omojo me çënin e vetësh larg meve, ku është thot. Belil qamaru ayatun min ayati la min asghar makhlukatihi wa huwa mawdu'un fi as-sama' wa huwa ma'a al-musafiri wa ghayr al-musafiri aina makan. Shikoni. Thot, Allah e ka një kriese që la quët Kamer. Kamer i thojnë Hanës. Hana është e vendosër në, qi, në, në qilë në parë. është e vendosër atje. Do me dhonë, trupi përbërja qenja e Hanës ku ashtë në qilë, apo? Mirë po thotë, we hu e ma'lë musafir, we ghejbin musafir, e në maken. Mirë po, me gjithë sa është në qilë, aja është me musafirin, uthtarin, dhe jo uthtari këtë qëtë janë këta. Ti, kë pa në në kime veti, natën. A ashtë hana me ti, a jo. Ashtë edhe me ti, ama edhe nuk është me ti. Si, pa jo në qil, ama ashtë edhe me ti. Kështu, thot, është kjo kriese vogël, e krasoj Allah unë të barë e kjo e të ara. Andaj shumë është e thjesh me kuptue, vetëm nëse e kije natyre në shëndosh, me një në shëndosh. Hana a meneve, andaj thojna, Hana a meneve, ama nuk është meneve me qenjën e vetë, a Tek Allahu te bareke وتعالى, Allahu çndrum bi arsh, ama është mënejë. E pse nuk e kanë kuptuar disa njerëz këtë meselë, sepse kanë e kanë krahasuar çënjen e njeriu të dhe krijesës me te Allahu te bareke وتعالى. Na jena tash në xhami, nuk jena për jashtë, ama ne na kresa të vogla. S'kena mundsi më kon edhe këto edhe për jashtë, se jena të vogla. Ama Allahu te bareke ve ja teala kriju si çejve dhe i tokës është edhe në arsh qëndron me çënjen e tij subhana ve teala çi i takon madhrisë së tij, ama është edhe me robërit e tij. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, sallahu jellehue ala, ka përmbledh këtë në një ajet ku e ka treguar se edhe mbi arsh edhe me krijesat e tij na ka than Allahu te bareke ve ja teala, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sitati ayyam. -ja. Është Allahu i cili ka kriju çejt dhe tokën në 6 ditë. Tumës tewa alël arsh Pas ta i ka qëndru në bëj arsh Ja'lemu ma jeli gju fil ardhi Ve ma ja khiru gju minha A je din që ako në tok Dhe që ka del prej tokës Thotë që e khul islam ibnu te imje bashdim. Shikone e ka përmenë së është në bëj arsh Me njëherë ka thonë Ja'lem A shtë atje, a ma e di që ako në këtu A shtë atje lartë, a ma e din që ako në tokë Djetarët kanë tonë Atë të të tjertë prej mufesirave Se qëfar kuptimi ka me thonë, aje diqa kon të tokë, nësa ish kon të tokë? Vë la haule, vë la kuvete, illa vë illa. Andaj kuptimi i konteksteve të ajeteve është prej ullzimjeve të Allahu të barë e kjo të ala. Me të mundësua Allahu me kuptu se qka po do në me thonë në ajetë, kjo është ullzimje Allahu gjelle, gjelle gjelalu. Andaj kjo është prej argumenteve se Allahu të barë e kjo të ala është me qenjin e ti në arshë, dërshëta me neve, është me ilmin e ti, futinati vëzhgimin e tij, mbikëqyrjen e tij, kujdesin e tij. Të gjitha kto është Allahu Tevarekeu Teala, me neve të kusifati janë me neve, doras me çentin e tij çëndrombi arsh i ndar prej krijesave, i pavarur prej krijesave, wa hu al-ghaniyu al-hamid, i pavarur, i pasur dhe i falendëruar vetvetiu. Allahu Tebarekeu Teala dorsomojmë në këtë çëmbull. Këtë çëmbullin e ka bënë shekhu Islami Mutaimia. Ha nash me neve, ama as në çëmbull Ka të shkojsh e ki hanën me veti, edhe dilin, gjithashtu, ditën. Ka të shkojsh e ki dilin me veti, ama dilin, nuk është bashk me ty e të qëqëruë. Qëqëron me me dritën e ti, ama nuk qëqëron me qenjen e ti. Këto janë dy, didalima, nda i kështu beson, sheikh Ehlisunneti, dhe kjo është mendimi i sahabeve të pengamerit sallallahu aleyhi. Vesellem, pasta i thot Hoxha, nëse ndalimi mi përmeni ketë fjallët e djetarve, në këtë qështje, i shdash me mbush vëllime dhe vëllime mirë për ataj cili komend të shëndosh argument mendje cila aktifton argument në ratirë të pasë kjo ajete, padithe, të kjo është mja ajete, hadithe, fjallë të sahabëve fjallë të tabi të tabi të abin imanove të shquar kolosat të këti ometit të gjithë kanë becu së Allah u gjellu Allah që ndronë bi arshin e tina duke e mbi këqir universin prej atje lartë subhanehu wa taala. pas taj thot në vazhdim tas kalon në mesela te ter wa ma za muttali'un ilaihim bi'ilmihi muheyminun aleihim dhe dikruhu liqurbi wal ma'iyya lem yenfi li'lulu wal fawqiyya fa'innahu 'lali fi dunu wa huwa lqareeb jalla fi ulu këto janë vargje të poezjisë të së cilën ka shkruar Hoxha dhe i shpjegon pastaj në vajzim thot do wa ma za thot e për këtë një ar poezi pastaj e eh, shtjelloi Thod, me gjithë këta, se Allah është lartë atje, dhe mutalliun i lejhimu. A me gjithë këta, imbikëqit gjithësën të njerëzën. A jeshë përse është jesh atje lartë në arshë. A gjithësën e përqelë, qëka i në të bonatë. Allahu të bareke vëtëala. Me qka bi ilmihi, me dijen e ti. Të bareke vëtëala. Mu hejiminun a lejhimu. I vëshgon dhe i kontrolan pjatje lartë. Të bareke vëtë wa taala dhe zikruhu li al-qurbi wal-ma'iyya permendja allahut se është afër sikur se ka përmendur allahut te bare ke hu taala ne ajet kur te pyesin ti rob per mua thuj un jam afër se kjo permendja allahut se allahut se është afër adameton se është afër me qendrën e ti a vjen ku kundëshim se allahut mbarsh nuk vjen ku kundëshim lam yan fil al-uluwi wal-fawqiyya nuk e mohon kjo se allahut është mbarsh Allahu të barek e vëtara ka than Inna Allahe ma asabirin as Inna Allahe ma almuhsinin Inna Allahe ma akum Ejnë ma kuntum Allahu është me juve, ku dhe që tjeni? Pja, do me thanë sa Allahu është me neve Do me thanë me qenjin e ti? Jo, me ilmin, kujdesin Vëzhgimin, bikqiden Të gjitha këtë të të cita Allahu të barek e vëtara Janë me neve Ama qenja Allahu të barek e vëtara Nuk është me neve, as njëher Pas dhe ka thanë Fë innehul ali ju fi dhunuwi, ve huel qaribu gjelle fi uluwi. Allahu është i lartë ti në aferësin e ti, dhe Allahu gjellual është i, i aferët në lartësin e ti. Sëpësë është Allahu të barë kjo të ala. Kjo çka do me thonë, ti tash je në mezlis, në gjami. Ti nuk je tash të shtëpia jote. Nuk mund është më kanë ti edhe në shtëpia edhe në mezlis, këto. Ju jo nuk ka mundë si. E Allahu gjellual është edhe në arshatje, edhe me krejt dunion. Allama kreet univers, me me kreet kresa, po sa shkruajmë për Allahu Teala. Po si thotë ka përmendë Allahu Teberakauteala në ajet se Allahu i Gjallëwala është me robërit e tij dhe është në Arshin e Tij. Ka thanë Allahu Teberakauteala: Arrahmanu alal Arshi stawa. Rahmani me Arshin e tij. Lahuma fi ssemawati wama fil ard. Ta Allahu Tian, çka ka në qiej dhe në tokë. Wa ma baynahuma dchakona mes tyre wa ma tahta thara dchakon n tok chakon qill n tok n tok n mesin e kete lodijave kretesht e Allahut te bareke o taala çka eshte jona kur gjasa eshte jona njëriu, a nda njeriu a javlen njeriu mu kranum me diçka çka eshte vetja andaj ka than njehni prej dietarve ibn hazm al andalusi ka than nse krinohesh me dije ajo nuk ka jotja se Allahu ta ka mësuar Nëse krenohesh me origjinë, Allahu ta ka krijuar, disa gjë pas. Nëse krijnohesh me jetën, Allahu ta ka dhënë, disa gjë pas, çdo ta përmend me prej emrave të Allahut Te Bareke O Teala El Hayy El Qayyum, i Gjalli dhe ai i cili ja u jep jetën të gjithëve. El Qayyum ngrihet të gjithëve, me çka mund kënaquna të doptit. Ve qulal insanu dha'ifan, ne jeli u krijuar i dopt, ama nuk e din dopsinë e tij. Ilmi, kranaria, futia Pasuria, krejt Allahu ti Allah Allah, Allah ka dhënë. Ti je i zhveshur. Me ti mor Allahu krejt, a diçka mbet ti? Zmbet hiç. Allahu me ti mor ke çfarë do të ka dhënë? Ti je pa kurgjë. A do Allahu jelle wala ka përmendë këta në sura El-Insan? Hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahri lam yakun shay'an madhkuran. A kujton njeriu një kohë, një kohë para ditëlindjes tande. A kujton njeriu se s'ka çënë vare? Dhe me thonë, me ti morë Allah u krejtë që ka ti ka dhonë, ti si e kur kushit. Së mbejt kur gjo iqë, si kur kjo apsir, a shka s'ka kur gjo, që ashtu i e ti. A javlen më krenuë? Nuk javlen më krenuë. Po me qka javlen më krenuë? Javlen më krenuë vetëm se je i robjë Allah u te bare kjo t'ala. Se ti ki besu Allah u te bare kjo t'ala dhe e ki përkatsue Vlerën ta i cili është i denë me qenë i vlerësumë dhe i falenderumë. Allahu te bareke, vëtala. Njeri ju me i vlerësukë shusendet, e kuptën se sa vlenë të Allahu te bareke, vëtala. Andaj, se Allah e ka caktue që kja firat me mbetë për gjithmonë në zjarë, se janë krenu me, me ata qka se kanë pasë. E kanë caktu. Para mendo, njeri ju nuk ja vlenë mu krenu me ata qka e ka, edhe nëse nuk e qunë vetën zotë, qka me ndonë me qujtë zotë të adhuruar, dhe Nuk e gzistona jo, ki uj, kjo, ki langë, s'ka gzistue. Allah e ka caktu ujin e ato langët e ndryshme përbërje dhe komponentat e ndryshme janë bashku dhe janë krijuje një esenë të rej dhe një model i ri, a ka mundë qi mu adhuru kjo? Na e kena bo me durët e tona pasaj të adhurujna? A da ki krymo shumë i madh? Inë shirkë kele dhullmun adhim, ka thanë Allah u te bare kjo e tala, mi bo shirkë Allah u te shzullu i madh? Sepse ja kena përkacue Falënderimin atij që nuk meriton, më falënderoj. Nuk meriton më falënderoj vetëm Allahu te bareke وتعالى. Andaj ka than Allahu جل وعلا gjithçka që ekziston është te Allahu te bareke وتعالى. Wa, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu ja sirra wa akhfa. Lek shikoni, konteksti fol për qendrimin e Allahut mbi Arsh, pastaj e tregon se Allahu e Allahu është gjithçka, për më tregu se Allahu është i pavarur për Arshit dhe pastaj ka e kapruese, nëse ti e shpreh fjalën hap tazi apo e fsheh me zonë ulët, Allahu e din. Çka jep me kuptu kjo? Mos mendos se Allahu është mbi arsha ai nuk nin çka po folti. Kjo është kuptimi i ajetit. Andaj ka thon hoxha, ai edhe pse është atje lart, ai ndan dëgjon nejse çka folna. Allahu ndan dëgjon çka folna. Alla pa e folë din Allahu te bareke o te ala. El batin i afurt, më afër se çdo sa ne çka kiti është Allahu te bareke o te ala. Andaj njeriu nuk ja vlen mu krenoan. Nuk ja vlen me shit fodullok. Nuk ja vlen mu kon kremad sepse vallahu është i shprast, i zbrauzot për e gjdo sendit, ndaj, në nuk javlen me kërënu për vetë se, me i bose është Allahu Tebareke, dhe mu kanë robë të Allahu Gjellu, që ishtë në takon, në gjedhe në kohije, në i posë robit, shenë falenderimit Allahu Tebareke, pasaj ka dhanë muhejminun aleyhimu, rakibun, muhejmin është rakib, a i cilin bikqirë të qka, bikqir, në i dikujnë, është Allahu Tebareke, vë Te Pas taj e ka përmenjë fjale në pengamerit sallallahu aleyhi sallam ku ka thonë në sahiju al-Bukhari In në ledhi të daunahu eqrabu ila ahadikum min unu qirahilatihi Thot atatësën ju e lutni, kanë allahu në gjellohala Ajo është ma afer Të mënë allahu është ma afer Se sa qafa e devës tane Pse ka përmenjë devën? Se pëse deve ka pas në atë ko Sot dhe kina timonin Vëllonin që ka i thoi në na Allahu është ma afer se sa lëvizja jote e tim E ka ofëshës ka të e drejton. Allahu Gjello Alej ka thonë për nga meri a.s.m. është ma ofër se sa qafa e devës. Pse? Sa i ma sa ofër të e ka posë devën. Duke, duke drejtue. E Allah është ma ofër. E tash këta du të me kuptue në kontekstën e lisonetit. Që ishtë ma ofër? Me dijen dhe puqin e ti. Jo me qenjen e ti. Kjo është taj e që kanë nga tru shumitës të njerëzë. Sepse kanë thanë, do a jetë të thonë kështo, do a jetë të thonë kështo, do a hadithë të thonë kështo, do a hadithë të thonë kështo. E qishë bashkohën, Allahu gjëllevara që ndronë bjarëshin e ti, dërsa është me ilmën e ti afer neve. Pas taj ka thanë, wa kedhalike dhikruhu lma'ije. Dhe kështu Allah e ka përmen edhe, sa Allahu i shëqëron njerëzit. Si, majeku në minë n Nuk janë duke biseduar tre veta, vetëm sa Allah është i katërti. Tash, i katërti si i katërti. Kur jeti me dy veta, Allah është i tretë. Kur jë vetë, Allah është i dytë. Kur janë tre, Allah i katërti. Pastaj ka dhën kur janë katër, ai është i pestë, e kështu me radhë. E cish më kuptou kjo? El Ma'iyyah, këtë shocërim. Ai është me tyje. Mirë, po kjo me ty, çka dën kuptohet, ai nuk ka zbrit me çënjen e tij, u kanë me tyje. Jo, Tevare ke O Allah, Allahu nuk përzihet me krijesat pajesh me ilmin, me dijen mbi kyçiren, kujdesin e tij është me tij. Subhanahu wa ta'ala. A megjithasë Allahu te bareke wa ta'ala na duke i stimuluar Musën dhe dhe Harunin për me drejt Faraunit, ka thënë inni ma'akum. Unë jam me juve dyve. Esma'u wa ara. Dëgjoj dhe shikoj. Ajeti e çarson njëra tjetrën. Unë jam me juve. Ktu e ka përmend Allahu të njëjtën shprehje. Ku ka thonë është me juve dhe me juve. Musës i ka thonë, unë jam me juve dhe Harunin, bashkë. Qka? Esma. Kë e lidhë kontekstin. Dëgjoj, nuk kam zbritun e me qenjën ti me me juve, jo. Dhe shofë, shofë, prej atje lartë ju shofë, te bareke, o të ala. Kështu kërtojnë, ajetët Allah, o te bareke, o të ala. A da e ka thonë, lemjen fil ulu përmenje se Allah është me nejë dhe nuk e mohon se Allah mbi arsh sepse Allah u gjellewala i takon me qëndruhe mbi arsh ka thënë Allah u të barëke wa ta'ala ta ta ta I lejhi jes'adul kelimu të tajim ta Allah u ngritët fjallë e mir wal amelus salihu i arfa'hu dhe veprën e mir Allah u të barëke wa ta'ala e ngritë të kaj pas taj ka thënë wa hua l'kahiru fauqa ibadihi dhe Allah u është nga dhenjysë mbi raptati fauqa ibadihi fauka, i badihi fauk qëka është, e të regon vendin, fauk, mbi robë të ti, Allahu te bareke vë te ala, pasaj ka përmen se Allahu u gjellu ala, e ka përmen në gjuhën e pengameri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu në një hadith kutësi, i cili hadith, si kur ta këshin kuptu e në të shto bazamend e qëka na pi kuptojnë a hadithet dhe, dhe i kanë kuptu sahabët e pengameri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall Apo me shtërëmruket hadith Cilë është ka hadith? Të gjithë dhe dini Ka thonë Për nga mëri a.s. Ka thonë Allahu të bareke ota Wa la je zalu abdi Je të kërrabu i leje Bin na wafil Hadith është në Bukhari Vajzdonë, thotë Allahu të bareke ota Robi muafrutek une Bin na wafil Me na file Me vepra vullnetare Hatta u hibbehu Dhejrë sa ta dua ta Që argumentonë së njeri ju Nëse donë me arrit shkollën e dashurisë sallahu nuk më mjafton fardhët, s'mjaftojnë fardhët. Atë mëfton ti, më akri prindit vetëm obligimin. A, a mundesh më më mor dashurinë e plotë të prindit tan, respektin e plot, apo kujdot që ti i dëm? Por me dashajtaj shumë, çka duhesh? Duhesh me ballë diçka për vetes tone. Diçka që ai s'ka lip në mënyrë të prerë, po ti më ia don prej dashurisë së skarkie. Kështu është edhe trajtimi me Allahun te barekahu te ala. S'mjafton vetëm fardhin dhe krita obligimin, jo po duhesh në file me bo duhesh me bo vepras që mi të regu allahu të barëke vëtë ala se don allahu në gjellë vëtë ala në disa hadith e ka ard në sirën e ibnë Hishami dhe ka përmeni ibnë Kethiri se për nga meri a.s. ka thon e hibbu allahe min kulli kulubikum dashurone dhe dua jeni allahu në me gjith zemrat e juve njëri ju Njeri, duish, duhet me mbush zemrën e ti me dashurin dhe allahu të barëke vëtë ala dhe allahu gjellë vëtë ala pse? nuk ës Po ajme do shti, e kur të doja i tije, këj fitu shumë. Këj fitu shumë. Nuk krasot, fit, nuk ka mund qimë u futë në logari fitimi jotë nëse të donë Allahu të bare këho të ala. A da njeri ju duhet me bo na file, vepra vullnetare. Duhet thjesht me jetu ma Allahu të bare këho të ala në 24 orë, nëse donë me do shtë Allahu të bare këho të ala. Pasaj ka thonë, fe idha ahbëbtuhu, kun të sem'ahu. E kur ta du ata, une i bona dëgjimi ti alli jesmau be mataslan dajan wa basarahu alli yubsiru be mataslan shaf wa yadu allati yabtishu biha dha dornatim mataslan godat wa arjulu allati yanshi biha dha qamahtim mataslan ec tash me kuptue hadithin sipas al-sunniti dohta lejt me kuptue greqisht sa lejt koklavit ma s'ka mundim si mu kuptoe e çish kuptohet thot hoxha و انما المراد. Kuptimi i këtij hadithi është anma nişte hadabit taqarrub ila Allah azza wajal. Sekush mundohet muafru ta Allahu xhalla uala me farzave dhe nafile deri sa Allahu ta doje arrij në një shkollë të ihsanit dhe ardhuron Allahu xhalla uala sikur është duke pa. Sikur është duke pa Allahu te bare keutaala. Andaj ju e dini hadithin e Jibrilit apo kur e ka vet pejgamberin alayhi salatu wasalam mel ihsan çka bamirsia Ka thënë, enta abu dhe Allah, ke en në këtë ra. Me adhuru Allah, sikur jetë duke e pa. A mundet me adhuru Allah, sikur jetë duke e pa? Pa. A është për qëllim me pa Allah, jo. Qishbe edhe me pa dhe nuk, i de... nuk është sikur me pa. Po të shkado me thënë, të li është kuptimi. Për nga me sëmë dhëtë, sikur duke e pa. Fe inlem te kun tarahu, fe inne huja rak. Po zita, grada e tjetër, është, Nëse smunesh me adhuruar Allahun sikuri duke e pa, po, atë adhurojë duke e ditë sa ajo duket pa po ti. Kjo shkolla më e poshtë sesa kjo e lartë. Po çish edhe duke e pa, ama ti ski mund si me pa. Lënë Tarani, kanë thanë Allahu, s'un më shëf mua. Hajde bashkoj, si bashkohen, kanë vonë di ert. Kjo a dit në çarson neve. Dëgjimi, shikimi, dora, kama, kur të bëhen nën kontrollin e Allahut te bareke o te ala. Ti je duke adhuru, Allah unë gjellohara, si kur je duke e pa. Pse, kur jenë dhomën tane, në katër murat e tu, nuk të qafë kur kush. Ta shakim unësin me pa, qka zduhet me pa. Me fol, qka zduhet me fol. Me dhe pru, me dur të tua, dhe kam të tua, qka zduhet me ban. Po ti nuk i ban, qato. Pse, sepse e dinë se Allah unë të duke të pa. Faktik ishtë ti je, si kur duke e pa, Allah unë të e bare, kjo e tala. Ama ti, kur kush nuk të qafë ti je. Kur kush nuk është duke të pa ti, vetëm Allahu të ebare kjo e tala, mi po ti në këtë rasë shka banë, ti e tonë sikur Allahu është duke të pa. Edhe sikur ti peshefa Allahu në duke të pa ti. Kështu është hadithi. Ti e tonë, Allahu është duke një të vëzhgu ti. I mënkaj me lëgjauzije thotë. Nëse ti e disin dritarë është duke të pa një njeri, a vepronë punë të cilatë janë të nëverritshme dhe të tamëralshme? Jo, se ki siklet Kështë të duesh me mri shkallën me Allahun të barë e kjo të ala. Ti vepran? Allahut qëf. A kështë e vepruve? A qëka s'duot? Jo. Andaj ka thonë, njoni prej selefit, ka thonë, subhanë Allah, njeri ju tutet me bon një mëkatë para një njerit. A mas tutet me bon miliona mëkatë para Allahut të barë e kjo të ala, edhe e di që a duke e po. A e di Allahut të barë e kjo të alesh duke të po. Neve në venë ven marë para një njerit me bon një pun të pa moralqme, apo i bëmë gjitha punë dhe të cilatë, nuk duhet në bëmë. Kështë është kuptimi adithit, se njeri ju nuk e leviz dorën, vetëm se Allah o e dinë se është duke e pojë. Andaj, kjo është kuptimi adithit e se në e ka përmend për nga meri sallallahu aleyhi vë sellem. Andaj, ka thanë oqa, se hadithet duhet më, ku, duhet më kuptu njona me tjetërën. Pasaj ka thanë në poezi, hajun ve kajjumun, felaj e namu, Wajalla an yushbihahu al-anamu la tablugh al-awham kun hadatihi wa la yukayyifu al-hija sifatihi Kjo është shumë rëndësishme në kuptimin e akidas al-sunnites me kuptimin e Allahu te bareke وتعالى totoga hayyun wa qayyum injal dhe qayyum Unë qayyum shqip nuk mund me përkthih se s'ka shqip qayyum po shqip duhet një fjalë për me përkthih qayyum sepse kajum është e ledhi ju qimu gajrahu a i cili e banë më ngritë tjetërin që kjo është kajum i cili është ingritur rrët dhe e banë më ngritë edhe tjetërin apëshat gjithë të fjali këtë kjo përfshiet në e kajum haj këptohet i gjall allahu tabareke wa ta'ala e ka përmenë se është i gjall hajjun la jemuto këtën allahu tabareke wa ta'ala wa tawakkel alël hajj i ledhi la jemuto bashta tuni në të gjallin i cili nuk vdes Tabarekehu ve taala te Allahu jalla wala hu al hayu la ilaha illa hu fadawu mukhlisina lahu ddin ai shti gjalli dhe nuk ka ta adhuruar me me rit per vechatina se sepse ai shti gjall i cili nuk es parapri ndonjëher me me lindje lam yalid walam yulad se ka lindi kan e as se es lindur ndonjëher Tabarekehu ve taala qi është el hay Ibn Qayyim al-Jawziya, the Sheikh of Islam Ibn Taymiyah, kur diskutojnë për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alayhi salatu aleyhi wasallam ka thënë, "Allahu ka një emër i cili është emri më i madh. Kush e lut me çat emër, Allahu e përgjigjet." Te Salefi ka polemik, çel janë çka emër? Allah kushum emër, në në kontekstin e mësimeve të emrave të Allahut te barekau taala. Po cili është emri më i madh? i bën qajmë el-gjauzije dhe shekhu l-Islam i mu tajmije anojn ka që të dhe emra el-haj, el-kajjom i gjalli dhe aji cili ja jep mundësin me kani gjall të tërkujna pse? sepse kanë thonë të gjitha emrat janë të cilat ngritën bëk të dhe emra el-haj janë është cilsi me të cilat gjitha cilsit janë cilsit eksa ojna el-haj allahu gjellolla ka shumë cilsit po të gjitha cilsit janë të gjallit El Qayyum ayetiyat mund të ngritë qetar kan janë cilësi e vetrave të Allahut te bareke o taala janë cilësi e vetrave të Allahut te bareke o taala andaj el hay është një nga prej mendimeve se është emri më i madh andaj pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë në hadith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagheeth aslih li sha'ni kulluh Wa la takilni ila nafsi tarfata aynan. Kjo është doja më modështore se në ka ardha nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku e ka lutur Allahun te bareke ve teala, o i djall, o ti cili, i cili ja jap mundësinë me jetu çdo kujnë. Shikoni vllaznit këto murrnat. Shikoni gurtzit. Shikoni tokën e cila s'ka jetë. Nuk ka ndjenjë, nuk ka mundim u shpreh, nuk ka mundsi nuk nuk ka mundsi me lviz. Çfarë është që ka lënë Allahu çfarë rreajë. Jo. Ana nuk jena sështu. Allah në ka dhonë djenja. Në ka dhonë djenja me të cilat i përceptojna gzimët dhe hidrimët. Gzimët, nga zlimët dhe zemrimët. I përceptojna dëshirat, kena dëshira, vullnet kena. Kena mundësi me leviz. Kodras ka mundësi me leviz. Kodras nuk e ka dëshirë me leviz. As nuk ditë qka me leviz. As nuk ka mundësi me folë. Andoj, na jena kriesa me privilegjume në tokë që nuk e ka asë një krejes jetër. Gjallërinë që ka në e ka dhonë neve, Allahu të e bare kjo e tala, ta kështu që ashtë që po folmi, dhe ja shprejme njerëzve, ata që e kena në bredin ton, gurë i s'ka mundë që i si me bëgëta. Se? Se se ka dhonë Allahu, te Allahu jellua, ne neve, të e bare kjo e tala. Allahu gjellë oan e ka dhonë neve, sepse është elhaj, i gjalli, el kajum, ja jap gjallërinë diku i tjetër. Andaj Allahu gjellë oan e qëllë sotë me haj, si ë mos ekzistenca po gjithmon ka ekzistuar el awal wel akhir i pari pa fillim i fundit pa mbarim njeriu duhet me jetu me kët me kët sifat allah tabaraka وتعالى ta duke dit se është el hay në ndonjëherë vdesmi andaj thot ibn qaim al jawziya thot o ti i cili nuk e gjën gjallërinë zemrës tone a e din kush bon e mban qjellën e tokën el hay ai i cili është i gjallë a a am, më nën thot ti se Zemra jote është më rron se qielli dhe toka? Jo. Ja. Zemra ka ndërrënie rronje. Ka zbrapsje, ka rebelim, ka çoroditje. Ke këto çka sepse i mungon gjallëria. Thot o ti i cili i ndjen këto sende, Allahu e mban qiellin dhe tokën, të sa janë më të rëna se zemra jote. Lutë Allahun te bareke u taala me ta moj të zemrën tonë, ti të që, që ka lut pejgamberi alayhi salatu wasalam. Allahumma ya muqallibal qulub thebet qalbi aladinik o ti cili rrotullon zemrat perqendroi zemren teme ne fejen tone shum mush merancim lut Allahun te bareku teara ne i perqendru zemrat sepse rrotullohen rrotullohen andaj cili esh i gjall dhe i perjetsh ka mundsimi na don gjalleri tash parashtrohet pyetja se ne ka parashtroi ibn qaim al jawziye nese Allahu i cili esh i gjall dhe çdo kush e merr gjallërin prej gjallërisë tina nese ai stahet gjallërin e zemrës tone a mund e dikush t'i merë ta don asë njëherë nësa Allah u të privan për e lumëturijës a më në dikush të tërë me të avan? Materja së të jepë lumëturijën Materja nuk të jepë kënatësien a jetë që ka jepë kënatësien është Allah u të barë e kjovëtala El hajj, i gjalli Allah u gjellëvara i mban qëllë mës më, mës mëra sepse këto qëllë janë pashtila Allah u të barë e kjovëtala e ka përmenë se Allah u gjellëvara jumë si kisë sema Allah e mban që A është lodhë allahu u jellë vë ala? Jo. Allahu la ilaha illa hua l-hayju l-qayyum. La të'khodhuhu sinetun wala naum. Allahu është i gjalli dhe i përjetëshmi. Më të sinën jeton në gjëtësën. Nuk ka të adhuruar me mërit për rëcë allahu të barëke vë ta'ala. La të'khodhuhu ta sinet. Ata nuk e kapë kotja. As kotja nuk e kapë allahu të barëke vë ta'ala. E as gjumi. Allahu në gjellewala nuk e kap asë gjumi dhe asë kotja. Zemra tona e kap herë gjumi, herë kotja. Andaj përme në gjallë zemrën tonë, ku, ku, ku duhet mjëllut? Allahu gjellewala. Allahu te bareke, wa te ala. Andaj njeri nuk mundet me ne ti u zumë me fuqit e ti. Asë njëherë. Allahu gjellewala në kam suhe i jakën a abud. Ty të adhërojmë. Wa i jakën e sta'inë. Dhe vetëm prej te jëndim kërkojmë. Ndihë më duhet me kërku prej Allahu Tebareke, va te ala, në dhe ka thënë elhaj, el, el qajjom, duhet shpesh me medituë në emra të Allahu Tebareke, va te ala, se si gjadronë gjdo sen me gjadrini Allahu Tebareke, va te ala. Pas të e thëtë, qajjom, qajjom është gjdo sen që ka e merë eksistencen prej atina na ekzistencën e kemë marrë prej Allahut te bareke o te ala. Na që ekzistojna, çënjtona, mendjetona, shpirtratona janë prej Allahut te bareke o te ala. Fa idha nafachtu fihi min ruhi fa qawlahu sajidin. Ka than Allahu te bareke o te ala, kur ti jap shpirt Ademit, be ni sejda. Be ni sejda Ademit alayhi salatu këdhan, wa salam. Pas ka than, fa la yanamu ay nuk flan Allahu te bareke o te ala. Tjez flan, Adai ibn Hazmi ka than, prej fuçis se Allahut te madhe ndaj teje është se Allahu gjellewalat ban me flet. E ti s'ki mundësime më hu këta. S'ki mundësime më largu këta. Hajde provojnë ajdit, mos me flet. Provo. Ibn Hazmi argumentohet me këta, se kërkush nuk i njësën Allahu të barë kjo e ta tala, pse s'ka krijes vetëm se duhet me flet. Duhet me flet, pa tjetër. Edhe nukë mundet palet qëfar, palet qëfar barnash me konsumue, nukë mundet me largu gjumin. A i mundet me mbit vët vetë vetën amma patjetar e ka me flet patjetar e ka me flet vetem allah te bareke o tara fela yenamu ais flan allah te bareke o taala es el hay el qayum basaj gadon wajalla an yushbihahu al anamu allah us maj lart se mu kon dikush injajsh me allah te bareke o taala ande ka thon hoxha imam noman ibn thabit abu hanifa ni ofial te cila Është, është një parim madhështor në përceptimin e fuqis Allahu Gjellewala, ka thënë gjdo fotografi që ka të vjen për Allahun Allah është në tjetërëm gjdo, gjdo portretizim që ka të vjen në kryje një fotografim që ka të vjen në kryje për Allahun Allah është në në kundër të ne asojna lejse ke mithli hishej asë gjë nuk është se Allahu te bareke o te ala nuk ishtë njësën kërkushë Allah u të bareke, uve të ala. Pas të ka thonë, la te blughu hul e uhamu kun hë dhatihi. Kjo është me qërënjos gërëqishtën, me qërënjos Aristotelën. Ka thonë, la te blughu hul e uhamu kun hë dhatihi. Mendjet s'ka në mundësi me kuptue qenjen e tina. Allah u ka qenjet e ti, subhanahu vë të ala. Allah u gjellohala ka qenjet. Të ëbaraka u talla. Kët çëni të Allahu xhallala nuk mund të mënia me perceptue. Çka më perceptue? Kjo është minber, prej gurit, e përpunuar prej gurit, dhe është ndërtohu kështu. Kjo është tavolinë, përbohet prej prej drunit. Dëbrancin e tij e di na këtë. Këna mundim me, me me zhvesh dhe me shoshitë dhe me këshir prej çkajt përbohet. Dhe edina sa e ka mëlçinë dhe sa e ka gjaxhsinë ndër këtu me radh. Dhe sa e ka trashësinë dhe fuçinë dhe peshën. Këti di na. Për këtë Edhe kta, edhe çdo sen, edhe për bën jetona, edhe komponentët tona, të gjitha janë të njohura për neve. La tablugu al-awham kun hadati. Oma çka shenja Allahu te bareke o teala smunit me perceptu kur kush. As me laçut, as me laçut. Për veshkuina, për vesh Allahu te bareke o teala. Sepse ash krijuesi te bareke o teala. Andaj thot Muhammad Qutb, blaj Said Qutbit, thot mjerimi i kaderit ve ku ka çen se se kanë kuptu kaderin sepse për me kuptu kaderin qka duhësh me pos duhësh me pos cilësit të zotit e si e pa lo kërkuj cilësit të zotit te bare kjovë të ala adhe kaderi që shkuptohet prej kondit të robit e jo prej kondit të kuina prej kondit të allohu te bare kjovë të ala ti e rob allohu gjellina ka kriju rob s'ka mundësina me perceptue ata qka nuk, nuk e ka mendja jo në fuqin e perceptimit drita drita me dhe sënën shofmi, jo drita kjo elektrike, drita Allah u të vare kjo o të ala. A ka nevoj drita me argumentu sa jo e egzistëm? Nuk ka nevoj. Se ka thot, drita është argumenti për tjera sene sa ato egzistojnë. Drita na ka po, në ka mundcu ne e më pa, në me zveti. E s'ke në në mundcu me kërku argument për drita. Allah u në ka mundcu në më pa që egzistojnë. A nuk ka nevoj, Allah është vetë argumenti sa jo egzistojnë kan argumentet se Allahu te bareke u teala i ka krijuar na universin e tira. Nuk mund të digjësh me thanë ku drita, sepse drita është vet ajo komponente me të cilën na shohmi. Shohmi apo e shohmi ndonjë tjetër. Me nëm Allahu dritën, nuk shohmi. Asë shohmi ndonjë tjetërrin. Kështu i ka përshkruajt Allahu te bareke u teala çështjet në në Kur'an. Pastaj ka thënë wala yukejifu al-hija sifateh. Pastaj ka thënë logjika al-hija është aqli, mendja, logjika, arsyeja, s'ka mundësi mi i dhon formë sifateve të Allahu xhallahu ala. Shikoni te e para ka thon, mendja s'kan mundrime përceptu kan çënjen e Allahut. Tash ka thon nuk mundën me i dhon formë sifateve. Pse? Sepse kur thonë Arrahmanu ala l'arshi stawa. Pra ikana thon se Allahu qëndron mbi Arsh, a e kena pa po Allahu xhallahu ala jo. Po si Allahu na kalamrua Na nuk e kena pa dhe unë të bare kjo e tara, po Allahu gjellëvan në ka lemru, a i kena dhe në formë këti arshit, a i kena dhe në formë këti qëndrimit, a i kena dhe në fotografi këti qëndrimit në mbi arsh? Jo. Besimi lësonit nuk është të na kena thon, mbi arsh ksytu dhe në formë këti arshit, kështu dhe kështu, jo, absolut. Kjo është ku, për në All dhe Allahu të bare kjo po, si e tara. Po sje besojna, Allahu qëndron mbi arshin e tina, që shë e din vet a i vet veten e tina që po nënë kërkam undsimë, huwa lajmin Allahu te bareke وتعالى. Po ajo çka duhet nda me mohue, fotografit te cilat na vin neve ne mendjet tona. Pastaj ka than Allahu te bareke وتعالى e ka permend emrin e tij te gjall në shumë prej ajetave ku ka than Allahu jallana ajetin Kursi, El Hayyul Qayyum, Allahu jallallash i gjalli dhe ai i cili jep gjallëri te gjitha krijesave te qera, pastaj ka than lahum fi ssemawati wama fil ard, eti esh ka ka në qiell dhe në tokë nën ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه kush ka mundsi me ndërmjetsua tek ai përveç me lejen e tij çka nuk kuptohet ditën e gjikimit për me jetu duhet me hin xhennet për ndryshe është një një një skenë as me jetu as me vdek a kaçi si skenë po lejo sura ibrahim allah kur e porshku banor të xehenemit allah on ruit Thot ata asë nuk jetojnë, asë nuk vdesin. Je tihil mautu min kulli mekanin wa ma hua bimejit. Allah u gjellu alatot për banorin e zjarin. Isilat vdekja për gjitha anëve, ama nuk vdes. Kjo është gjendja ma e keqe. Njeri kura të vdekj ka agoni, trishtim, siklet, mundim, ama kur të vdese, shkaputit për jasajna. Kalon në proces tjetër. Në gjenem, shi johët dënimi, Ivan vdekën nga të gjitha anët dhe s'ka mundësi më u të shiru për ai asaj. Shumë gjendje keq është. Allahu na rujt. Më shumë as më jetu, as më vdek. Andaj ditën e gjikimit në zjarr, ata kanë më thonë, "Fal yaqdi aleyna rabbuk. Ya ja malik, fal yaqdi aleyna rabbuk." I thonë kujdestarit të xhenemit i thonë, "Thuj Zotit tan." Pse i thonë thuj Zotit tan? Se ju vënë marrë me than Zoti ion. Se s'e kanë adhuru Allahun te bare kjo te Ala. Po i thën thuz Zotit tan se ju e kini Allah unë, nëse kini thujë Zotit çka, i keni adhuru Allahun, nasa kanë adhuru. Thuaj Zotit tan, çka le të na marrë shpirtat. Ne të na zhduke. Ma mirë ne të na zhduke sa çetun u kom. Domthon pas ka me një vend tash na mujna me paramenduar me me këto shisat tona dhe me këto informacione që i ken ana, ç'i shum njëri as, -i, as -i si as gjalla si i vdekur e po as si gjalla si i vdekur kam e kom. Por me jetu do të më hyj në xhennet patjetër. Ala o jale ala e ka përmend se smunë të më ndërmërcu dikush për më ia dhon gallerijën dikujt atje pa marr leje prej Allahut te bareke o taala. Pa marr leje prej Allahut te bareke wa taala. Ya'lamu ja, ma bayna aydihim wa ma, ma khalfahum, Allahu ya di çako përpara dhe për pas krijesave wa la yuhituna bishai'in min 'ilmihi. Dhe kur kush nuk, nuk mund të më përfshi dijen e Allahut. Na me aparate të ndreshme mujna me disa dinjeri. Me aparatet të ndryshme, mujna me dit, zemra, a, a i ka orë fundi, a është mirë. Mjekët, me aparatet të ndryshme, me studimet të ndryshme, me hullumtimet të ndryshme, e din se gjendja e zemrës kua? A duhet në një intervenim, apo jo? Këto i dina, apo? A e dina na ilmin e Allahot, nuk e dina. Po na kena prej ilmit, qatësa na ka dhënë Allahot, e bare kevëtare, që ka përmina Allahot, gjellohala, illa bimasha. Përveç ka dojë Allah u të bare kjo e tala, wasi akursi ju husse ma wati wal ard, kursi e Allah u të bare kjo e tala ka përfëshie gjith qilën dhe tokën, walaje uduhu, hivduhu ma. Dhe ruajtja e qilën dhe tokërs nuk e mundon Allahun. Na me mojt, me të adhon ti që këtë gotën me langë, edhe me të thonë mojë një avndorë që tu. Kjo është me letë, shumë e letë ashtë, apo? Ma gjë me thonë, mojë vetëm këtë plastikëm Moje një një avë moje Ki mu lodhë Po kjo e letë apo Pse ki mu lodhë Sepse vetë mojtja e dorës që tu Që shtu pa e mbështet dikun është lodhësia apo Paramenone qio dhe tokën Me kitë peshën që e kanë dhe nga rkesën Allahu thot Allah nuk e lodhë Ruajtja tëre Fuqia Allahu të e bada kjo e ta tala Dikush thot Ti shkanë thonë njehudët Allahu kam i shkatru të qedhe dhe tokën se i ka lothë, i allothë, allothë i majtë. O le haule, o le kuve të illa, billa. Allahu i shkatru në qedhe dhe tokën për me kryu një të rejë. Dhe për mi dhanë asaj pafunci. Qështë ka përmendë Allahu të barëke. Vëtara, pasaj ka dhanë, vëhuel ali ju l'adhim, e Allahu është maj larti dhe maj madhi. Allahu është i lartë në qenjën e ti, fuqenjën e ti, ilmin e ti, l'adhim. I mad Shikojmë në juon Shipe El Ali El Adhim me njëta shprehje, a mundu kemi në saj? Nuk kanë në saj El Adhim edhe El Ali nuk kanë në saj, janë shprehje të ndryshme, ka thënë Allahu te bare ketare duke përmendur këtë emër edhe në surën El Ali Imran, Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum, pastaj ka përmendur në surën Ta ha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dita ne gjikimit do të nshtrohen fytyrat para të gjallit të përjetëshmit, të bareke vë të ala, vë këtë, khabe men hamële dhulme. Ka dështu ajë cili ka me veti zullum. Ajë cili e bardë me veti zullumin, ka dështu e. Para Allahu të bareke, vë të ala, pastaj, ka përmen një hadith nga, të cene transmiton imam tirmidhiju, dhe transmiton ibn Mardawajhi nga ebi umamet e l-bahili nga pengameri sallallahu aleyhi sallam, se ka than, ismu Allahi l-a'dham allëdhi idha dujja bihi ajab fi thalati suarin emri allahu të majman me të cilën emr në salutat allahu allahu përgjiget fi thalati suarin është i përmendur në tre sura suratil bakara në suran bakara allahu la ilaha illahu alhajju al qajom wa ali imran dhe në ali imran ajeti par wa të tahar dhe na sura ta ha ai me qaimul gjozje bazuar në këtë hadith besa bazot është i saktë hadithi me këtë hadith ka thënë Allahu është i gjallë dhe i përjetshëm dhe kjo është emri më i madh me cilën emër duhet të lutem më shumë ti Allahun xallahu ala ya ja hayyu ya ja qayyum bi rahmetika astaghith andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam vajtimisht të lut o i gjallë o i përjetshëm nëse blemë për këtë i përjetshëm me mshirën e tij Kërkoj ndimë, ësë leh li ishe një kulle. Shikone farë lurtje. Përmirësoma gjengjën time më përgjithsi, ketë. Mos le diçka për ma përmirësue. Zemra, shpirti, trupi, ilmi, ketë qka kje, përmirësomi, të gjitha. Vetëm Allah u të bare kjo e tala, ka mundësin me, me i përmirësue. Pas ta i ka thonë, ola të kilni ila nëfësi, dhe mos umlem bështetje në forçave të mija, sa har mbështetnin forcatet tona sa e mbështetmi në inteligjencën ton sa har mbështetmi në mençurinë ton sa har mbështetmi në planifikimet tona e pejgamberi alayhi salatu wa salam leut allahun o zot mos më smelnë mbështetjen time tarfetein sa lvizja e çerpikut jo një sekondë se sekonda pak më pak më gjatë se sa lvizja e syrit e çerpikut çerpiku lviz pa e vërëti as çast që më smelnë mbështetjen time kështu është misioni dhe dhja pengamerike dhe me këta duhet na u fornizue nëse dojna me posë sukses suksesin success. nuk është në durët e tona suksesin nuk është në durët e tona lehu mafis samawat suksesi dhe ketë që ka janë të Allahut për ati duhet me lipë të bareke andaj ka thonë Shekhu Islam Ibn Qaj, Shekhu Islam i mëtejmije se i gjithë ullzimi është në fjallën Allahut të bareke ija ke në abud ija ke në stain ty të adhërojnë vetëm dhe vetëm për e te e ndim kërkojmë kush i plëtson e ka plëtsu adhurimin kush i plëtson e ka plëtsu adhurimin dyjat janë të ndërlidhura njona me tjetërën ma dhe ka shku atës largë Shekhal Islam ibn Tëjmije sa që ka thonë kush nuk është i koncentrum në namazë duke i ledhu surën Fatiha duke i ledhu që këtë ajet s'ka namazë i jakën e abud vë i jakën e stajin pse s'ka namazë ja Shekhal Islam sepse këtë namazë ja bo pë ketë m'avazë, aba po të më than, ja kena abud o zot vetëm ti ta adhuroj. Këç çka ti bën, është bën vetëm për skeTA. Andaj duhet të mundi koncentrujmë në kët ajet. Duhet të mundi koncentrujmë në kët ajet, nga se kjo është më e rëndësishmja dhe kjo është të cilën Allahu te bareke وتعالى e kërkon për neve. Andaj Allahu xhallu wala, kur përmend në librin e tij sa i qendron mbi arsh, me çënjen e tij, me çënjen absolute të tij Kontrollon për e lartë gjdo sen, me ilmin e ti, fuqin e ti, me dëgjimin e ti, me shikimin e tina, dhe Allahu të bare kjo talash me robrit e tina, ku dhe që ata i janë, Allahu gjelluar është i gjalli dhe ai cili e merë gjallërin për e tina të gjdo kryes, gjdo eksistencë, anëdhe ka thonë disa predjetarve, se zullum qari, mas shumë di qka mundet me ban, mundet me shkatruhe, jo ma asgjësue. Pse ma asgjësue? sepse me as xhesu domethën me me humba ta mos me mujt me ekzistuaj. Kta e ka vetëm Allahu. Ditën e gjykimit Allahu i ban pluhun dhe hij kan kafsht. I zhduk. Ata s'kan më ekzistencë. Ndërsa zullumqtarët dhe kafirët dhe mëkatarët djegën, përvlohen, shkromohen në zjarr, ama s'kan s'kan vdek. Ama nuk kanë do jetu. Ama nuk kanë vdek sepse Allahu xhallahu nuk e ka shkujt ata mos xhësue. Andaj kërkojn asjesimul sim Allahun te bareke ve taala, qe Allahu xhallahu na mëshirojë me mëshirën e Tijna, nusim Allahun te bareke ve taala, qe Allahu xhallahu na mësojë me kuptu emrat dhe cilësitë e Tij, jetoj cilësit të jetojë me emrat dhe cilësitë Allahu te bareke ve taala, nusim Allahun xhallahu qe Allahu te bareke ve taala ta shtojë ambicën e muslimanëve në muslimin në fes Allahu xhallahu, nusim Allahun te bareke ve taala, qe Allahu xhallahu me emrat e Tijta përvetshëm, elhaj, elkajjum, t'in gjallë zemrat tona dhe t'in grite zemrat tona nga rënjët e tëre, nga pakupëtëmsia e tëre, nga dëmbelija e tëre, dhe Allah u gjellëvala t'ilqoje gjallërinë e tina në zemrat e tona, dhësim Allah unë të barek e vëtala, që Allah u gjellëvalat në bashkon në penga mërtë, më njërës të mirë dhe më shahidat u sallillahum, më la nabijina Muhammedin u la alihi u ashabihi e gj